Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm neked, Bányai Géza, vagyok, Szabó Béla Istvánnal ülünk itt a stúdióban, ma csak ketten vagyunk, mert egy nagyon fontos témáról szeretnénk beszélgetni, és szeretnék egy kicsit koncentráltabban több időt szállni erre, és ez pedig nem más, mint Budapest és az ökológia kapcsolata. Jó napot kívánok! Talán az előző adásokban megérezhették, főleg a második millénium tanulmány kapcsán. Említettünk, jó néhány olyan szempontot, ami. Kifejezetten környezetvédelmi szempont, de igazság szerint én úgy látom, hogy Budapest a jelen állapotában a környezetvédelemmel kapcsolatban maximum néhány hulladékudvar és néhány személygyűjtőedény kihelyezésével ö, látja, Letudva ezt a problémát, hisz még a bicikli utaknak a hossza is tulajdonképpen csak rendkívül rövid és töredezett, csak néhány helyen igazán jól működik, de nem látni azt, hogy a város, mint a természet része bármilyen fajta koncepcióban szerepet kapna. Igen, sajnos, ez így van. Azt kell látni, és ez mondjuk ez igazságot nem csak Budapestre érvényes más területekre is, hogy a környezetvédelmet a tűzoltással tévesztik össze. Tehát úgy gondolja sok ember, sajnos sok döntéshozó is, hogy ahol valami baj van, valami környezeti gond van, hulladékot raktak le, szemetelnek, magyar légszennyezés, hát ott a, majd jönnek a környezetvédők, hivatásosok és lelkes önkéntesek és majd rendet csinálnak. Ez korán sincs így. A környezetvédelem felfogása már régen túllépett azon, hogy hát bizonyos más ágazatok, más dolgok, más iparok által elrontott természeti tájat mondjuk helyre akarjuk állítani, vagy egészségesebbé akarjuk tenni a környezetet azáltal, hogy az odapiszkító dolgokat eltesszük. A környezetvédelem valójában ö, ö, embervédelmet jelent. Azt jelenti, hogy egy területnek a lakói, esetünkben egy város, egész pontosan, amiről sokat beszélgetünk Budapest esetében, a budapesti lakosság életminőségének a folyamatos védelme. Ez egy folyamatos tevékenység, minden részletében a város működtető és a építő tevékenységnek figyelembe kell vennünk azokat a dolgokat, ö, amik hát szebbé teszik az életünket, jobbá teszik, élhetőbbé teszik az életünket, másrészt pedig arra kell figyelnünk, hogy olyan dolgok ne lépjenek föl, olyan jelenségek ne lépjenek föl, amik hát rontják ezt. Amikor az emberről beszélünk, nagyon érdekes a számomra, hogy te nem a fákkal kezdted a gondolatot, vagy a, az erdővel, ugye, ami azért erősen pusztul, hogy a budai hegységnek a, a, a az erdei, amik tulajdonképpen a, a város tüdejét jelentették, hát ezek ma már mondjuk úgy, hogy egyfajta nem is tudom, hogy minek higyák azt, amikor a tüdő elhal, és helyette valami megkövesedett dolog lesz. Van erre valami orvosi szakkifejezés. Hát itt most valóban utcakövek és, és házkövek foglalják el a természetét. Tehát mégis az emberrel kezdted. Igen, mert hiszen a környezet az csak az emberrel együtt értelmezhető. Ugye minek a környezetéről beszélünk? Természetesen az emberek, az egyes személy, és a teljes populáció környezetéről beszélünk. Én pedig még szívesebben beszélek a folyamatos együttélésről. Az hogy a természeti tájban élünk, akkor is, hogyha ez a természeti táj úgy változott, hogy egy részét beépítettük. De mi alakítjuk a természeti tájat. Talán érdemes visszatérni arra, valamelyik korábbi beszélgetésünkben erről már szót ejtettünk, hogy az a bizonyos természet, amit nagybetűvel és némi álhitattal ejtünk ki, az tökéletesen megszűnt. A fejlődés, most szerettem volna az időzőjelet ejteni a szó mellé, tehát az a dolog, amit fejlődésnek szoktak nevezni, az azt hoztam magával, hogy a, az önalakító természeti környezet, az önalakító környezet az átváltozott egy alakított környezetté. Az erdők, a vadpopuláció, a különböző természeti jelenségek, például az éjszakai jég látványa, a szelek, és a többi, és a többi, mind az emberi tevékenység súlyos behatása alá került. Ennek következtében, ahol fákat látunk, az ma már nem természetes, hanem különös dolog. Általában erdőr vigyáz rájuk, Fölmérik, erdőtervet készítenek rá, hogyha felhagyják és nem művelik, akkor tudatosan teszik ezt. Vannak ilyen úgynevezetős erdőrészek Magyarországon, és máshol is a világban, Európában, ahol nem egyszer már bekerítik és belépő egyet szednek. Tehát magyarul a természete az most már egy különös attrakcióvá változott, nem csak a mi városunkban és a mi országunkban, hanem a világon ez, nagyon sok helyen az úgynevezett fejlett civilizációban így van. Na most, ez azért nagyon rossz, mert ez egyik irányból az embereknek a rossz lelkiismeretét megnyugtatta, De azt mondják, hogy kérem szépen, én környezetvédő vagyok, Kérem szépen, én természetvédő vagyok, mert a hulladékudvarba elviszem a használt akkumulátort, összegyűjtöm a papírokat, ezáltal kevesebb fát kell kivágni, ezáltal a természet ugye védődik. Én nem fújok sprével a falakra, és a többi, és a többi. Elmond egy csomó dolgot, hogy milyen rosszat nem tesz, ugyanakkor a saját életmódjával igen sok rosszat Ö, hogy mondjam, a rossz létrejötté nekik a, igen sok módon az elősegítője. Ez a dolog leginkább a fogyasztói társadalomnak szokták nevezni, az értelmetlen ö, és rendezetlen ö, együttélést jelenti, együttélést egymással, az emberekkel és együttélést a természettel. Próbáltam kutatni a gondolataim között, hogy azért mégiscsak van valahol érintetlen természet, tehát bizony csak ilyenek jutottak az eszembe, mint a Serengeti Park, Indiában is vadrezervátumok és madár, hogy mondjam, ilyen elkülönített területek léteznek. Tehát, tehát sajnos azokon a helyeken, amire úgy gondolna az ember, hogy ez, ez egy érintetlen rész Európán kívül van, ott talán nem úgy van, ott is ma már mindenütt szinte kivétel nélkül, természetvédelmi területek, parkok, és részben pedig turisták által hát látogatott, illetve eladni szánt látványosságként létező darabok vannak csupán. És ez, ez, ez azért tulajdonképpen valójában döbbenetes, mert most a fogyasztói társadalmat említed, és most arra gondolok, hogy elmegyek Kenyába, mert ott még érintetlen a természet, és beülök egy repülőbe, és 10.000 liter üzemanyag elfogyasztásával oda el fogok menni, 500 társommal együtt, és összesen a gép csak kinyitjuk a, hogy a, a, a, a szék hátuljában előveszük a prospektus, és látjuk, hogy ezer liter kerozinnal töltik fel egy, egy transatlanti útra a, a repülőgépet, és ez el is fogy a végére, és ez mind értem van csupán azért, hogy, hogy elmenjek a természetbe? É, igen, ez egy nagyon jellegzetes dolog, amikor az ember arra költ rengeteget, hogy hát ő egy kicsit megpihenjen a természet lágyölén. Engedtessék meg erre egy példát mondanom. É, jó tíz évvel ezelőtt, amikor a környezetvédők, a városi biciklisták és hasonló csoportok először tudták lezáratni a kúskárói sétányt városligetben, tudjuk ez az a sétány, ami a hősök tere és a, az a nagy kacsó pangrács felüljáró csoport között átvágja a ligetet, és lényegében a, a hármas autópályának a bevezető szakaszatot város felé hozza a közlekedést, általában meglehetősen zsúfolt. Ezt sikerült elérni, hogy időnként lezárják, és amikor az első lezárás történt, akkor a fővárosi önkormányzat egyik jeles közlekedési szakértője, egy tisztviselő, fővarosú köztisztviselő, oda jött hozzám, hogy na látja, hát akkor maguk mit értek itt el ezzel a nagy dologgal, hogy lezárták a, a Kóskároly sétánt, tehát én is mennyit puffogtattam a levegőbe, mert hogy hát mi minden hétvégen a családdal valahol ott a Gödölői hegység vagy Dombvidékre megyünk ki a nyaralóba, és hogy hát most nem tudtunk átvágni a Kóskáról sétányon, gyorsan hanem nagyot kerülve, sokat kellett a kipufógázt a levegőbe üríteni, és így szennyezni a várost. És ez milyen szörnyű. Hát én kérdeztem tőle, hogy miért megy minden héten a gödülői Dom-vidékre, és azt mondta, hogy hát Miért hát nem jön ki a párba, hol nincs hát benzingőz éppen hát, ma. ma? Hát így van, például. És nem is értette, amit mondok, hiszen az életterünk is már itten ketté osztódott. Van egyszer, hát többfelé, de ebből a szempontból ketté osztódott, van egyszer egy, egy hely, ahol lakunk, vagy élünk. Ez általában Budapesten nagyon, nagyon is mesterséges, és nagyon is nem az emberi létformának megfelelően épített lakás majd pedig elmegyünk a hétvégén a természetbe, ugye kirándulunk, vagy kimegyünk a hétvégi házunkba, vagy megpróbálunk olyan helyzetbe jutni, hogy ne kelljen a városi levegőt szívnunk. Na most... Ez, ez nagyon rossz, ez nagyon rossz dolog. Tehát nem, ezek nem, nem ünnepnapokról van szó, hanem a hétköznapokról van szó. Nem azt kell elérni, hogy Budapest környéken azok az erdők, amikről az előbb beszéltél, azok arra szolgáljanak, hogy a hétvégén legyen hol földülni, hanem arra, hogy az év 365 napján megfelelő segítséget adjon a mindennapi életünkhöz. Na most ez a a, a lezárása a dolgoknak, tehát ez az, hogy, hogy mi egy, egy, egy dobozba belehelyezzük, és időnként kinyitjuk a doboztetőt, és ami a dobozon belül van, az a, az a természet, beleszagolunk, szagolunk, mert visszazárjuk a tetőt, és élünk a vagunk hát sajnos szószoros értelműbben büdös világában, ez nem jó. Ezt kell átalakítani, hogy a mindennapi létezésünk legyen olyan, ami, ami kedvező az emberi életnek. Most én úgy érzem, hogy vannak olyan tendenciák, abszolút nem Budapest ebben a fő ludas, hanem valóban egy egész társadalom szemlélet az, ami kritika alá kerülhet, amivel nehéz megküzdenünk, mert a fejlődésnek az ellenzőjét láthatják nagyon könnyen valakibe, aki elkezdi a kérdés komplexitásában vizsgálni hisz, ha te arra gondolsz, hogy miért megy el az illető uh, Gödölői Hegységbe, miért kell neki 50 kilométert autózni ahhoz, hogy jól érezze magát, és tulajdonképpen károsítja azt a természetet soron, mint egész rendszert, aminek a, a jutalmát szeretné ott élvezni. Ezt rendkívül nehéz belátatni egy olyan világban, ahol azt jelenti a fejlődés, hogy még több fapados légitársaság jön Budapestre. Most már repüljenek át az epülők a, maga a város fölött, ameddig meg volt tiltva és most keresztül kasul, nem csak az autók akádják a füstöt, hanem a budai hegyek fölött ugye, ö, a, a, kinéz az ablakon és, és négy vagy ötszáz méter magasba repülők szállnak el, ami hát eddig azért szokatlan volt oda-vissza és hát azért tudjuk, hogy egy repülő az biztosan fölér ez vagy 2000 autóval, egy, vagy még többel is és sorolhatnánk a dolgokat, hisz ez a úgynevezett fejlődés, hogy mozgásból legyenek a dolgok, hogy menjünk, hogy szállítsunk, ez, ez mindennél fontosabb. Még egy példát had mondjak el, nagyon konkrét példa. Ö, tegnap találkoztam valakivel, aki az EU-s pénzek, mezőgazdasági pénzek kifizetésének az ellenőrzésével foglalkozik, és kezdsz, hogy milyen fajta projektekről van szó. Hát azt mondja olyan okra, hogy export képessé tegyék a gazdaságot. Súha mondom, és ez azt jelenti, hogy a magyar paradicsomot majd el lehet vinni Spanyolországba? Hát azt mondja, igen, tulajdonképpen erről van szó. Persze arról, hogy a magyar piacra se kerüljön olyan, ami nem e, megfelelő minőségű, ebben van ráció, tehát nem azt mondom, hogy a dolog veleig elhibázott, de gyakorlatilag, amikor azt mondom, hogy export képességet akarok növelni, és mondjuk például egy jeles ö, ilyen egyesülés, a Mórahalmi mezőgazdasági egyesülés, ö, tényleg exportképes, és, ö, és ilyen értelemben európai nívói munkát végeznek, és az ő terméküket mondjuk el tudják vinni Hollandiába, Franciaországba, Németországba, és utána bemegyek a boltba, és megvehetem a spanyol paradicsomat. Tehát itt valami mégiscsak ö, hihetetlen dolog történik, Hisz ugyanazt a dolgot, amit megkaphatnék a szomszédból, én azt 2000 kilométerről kapom meg, és közben úgy tűnik, mintha mindenki jól élne és nagyon nagy fejlődésnek lennénk. Hisz még a fuvaros is jól él, a gyártó, az útépítő, azért, de végül is mintha elpazarolnánk az összes energiánkat. Pontosan, pontosan. Na most néhány dolgot tudomású kell venni. Az egyik az az, hogy, hogy egy elavult emberkép és egy elavult társadalomkép mellett szerveződnek a dolgok. Tehát a fogyasztói társadalom, amit így neveznek, hogy fogyasztói társadalom, ez úgy, ahogy van az én véleményem szerint, és nagyon sokunk véleményem szerint, egészen egyszerűen elavult eszméken alapszik. Az egyik ilyen eszme az, hogy hát az emberek dolgoznak, föntartják magukat, megszabadulnak a munkarapságától, ugye minél kevesebbet kell most már történünk, akár egy napunkba, vagy akár az egész életünkben, minél kevesebb energiát kell fektetni abba, hogy, hogy a létünket föntartjuk. Nem szükséges dolgozni például, vagy elmenni valamilyen élelmiszer után, mert hiszen ezt megkapjuk karitatív, vagy szociális, vagy ilyen vagy olyan alapon, ez lehetséges, és ez egyébként jó dolog, hogy a nyers létfenntartás, a nyers életünk az, az, az nincsen veszélybe, nem halunk most már Európában legalábbis, és a világ nagy tájain néhen. Ezek az energiák felszabadulnak, és az, ami régebben a munkakényszer jelentett, és a létfenntartási kényszer jelentett, azt hát valahogy valamilyen módon le kell kötni. A mostani válasz, a fogyasztói társadalomnak a válasza, de ami a domináns az uralkodó a világon, az az, hogy fogyassz. Tehát vegyél olyan dolgokat, amikre vagy nincs szükséged, vagy szükséged van, de olyan minőségbe kapj csak meg, ami, hát előbb utóbb az, ami, ami, ami hamar tönkre. Megy. Mondok egy példát, ezt sokat szoktam mondani, ha itt is el, mikrofon előtt is elvontam volna már akkor elnézést. Kérek ez a farmernadrág története. Én a 60-as évek közepén kaptam az első farmernadrágot. Kamaszkoromba, Kamaszkor azt tudni valóan egy, egy dinamikus kor, hát nem olyan, mint most itt szakállal. Mégis két évi kortam azt a farmert. Akkor szakadt szét, akkor jöhetett a következő. Nehéz volt Magyarországon beszerezni. Ezt az ifjabbaknak mondom, hogy a forma nem egy olyan dolog volt, hogy bement a boltba az ember és vett. Igen, azt követ. kellett. Így, pontosan. Na most ma a nadrágot sokkal kevésbé tartósra csinálják, és nem azért, mert nem tudnak olyan anyagot előállítani, ami évekig esetleg jó, hanem azért, mert a logika, a gyártási logika az egy bizonyos kereskedelmi logikát is követ, azt mondja, hogy kérem szépen, hogyha egy farmenadrág csak fél évig tart, és nem egy évig, akkor kétszer annyit kell termelni belőle, kétszer annyit kell előlejteni, kétszer annyit lehet eladni, kétszer annyi ember munkaidejét és idejét kötöm le, és a többi, és a többi, és, a többi, és a többi. Tehát lehet látni, hogy az embereknek ezt a felszabadult szellemi és testi energiáját és erejét újra a régi vágányon tolják előre, amire valójában nem volna szükség. És ugyanakkor a lehetőségeket, amik pontosan a szellemi és testi felszabadulásból adódnak, ezeket lehetetlené teszik, vagy lezárják. Említetted volt a FAPADUS légitársaságokat, az a mozgalom, vagy mozgás, pontosan van, ami ezek körül van, és hát általában az, hogy utazzunk, menjünk el mondjuk idén Tunéziába, jövőre, Tájföldre, azután Bálira, ördög tudja, nem tudom sorolni ezeket a divatos fürdőhelyeket, és üdülőhelyeket, ahol mindig el lehet menni, ahol el lehet tölteni a, a szorgalmas munkatán egy-két hetet, mondván élményeket lehet szerezni, pihenni, és a többi, Ezeken a helyeken általában egyébként az emberek ugyanazt kapják, csak éppen nem tájnyelven köszön a pincér, hanem mondjuk arabul, vagy, vagy e, e, indonéz, valamelyik indonéz nyelven. Ezek a dolgok kötik le az embereket. Ezért mennek ki -e repülőtére, szállnak fel a repülőgépre, mennek el nagyon messze, mindez sietve, gyorsan, időre zárva. Ugyanakkor... És hogy csak tegyük igen. hozzá, hogy hogy orvosok hangoztatják azt, hogy, hogy, hogy pihenjünk a ilyen hosszú kirándulások után, ezek után a szabadság után, is, ezért jobban kifárasztja az ember, mint a szokásos munka. Hát igen. Csak egy, egy adalék csak, hogy igen, ez a dolog mégsem igen. olyan pihentető. Pontosan, és azok a, azok a mozgásformák, mondjuk így, amik, amik régen tömegesek voltak, például a séta, a napi séta, Apám, emlékszem, annak idején minden este a barátaival sétált egy, óra, egy órát a Dunaparton, mi ott laktunk, összejöttek, beszélgettek, jó levegőn voltak, vagy kevésbé jó levegőn voltak, de akkor is mozogtak. Ez ma különböző okokból szinte lehetetlen. Én magam is időgyök vagyok vele, tehát én is, én is én vagyok. Vagy a kirándulás. A, a kirándulás az egy tömegmozgalom volt, akár a Dunai Evezésre gondolok, akár a hegyekbe való sétára. Nagyon megcsapant a számuk is, köszön a fiataloknak a száma csapant meg. Ehelyett úgynevezett extrém sportokat üznek, szörnyű dolog, kivágnak fákat építenek egy nagy épületet, az épületbe építenek egy nagy betonfalat, a betonfalatba beledugdosnak betonbügyköket, az, az, oda mennek emberek, fizetnek természetesen valamit, fölmásznak ezeken a betonbügykökön spá, ö, kötéllel biztosítva, majd leereszkednek, és mindez mesterséges fényben és légkondicionálásban folyik, és azt mondják, hogy hát kérem szépen én itt akkor mostan egy ilyen természetes testmozgást végeztem. Uh -huh. Nagyon érdekes, persze nem a nosztalgiázás miatt akarom ezt mondani, és biztos, hogy a azt fogja mondani, hogy de hát már nem abban a világban éltük, de én, én is fürödtem gyerekkoromban a Dunában, az unokatestvéreimmel beúztunk, az öcsém kenuzolta a Dunán, bicikliztünk az utcákon, lent rúgtuk a labdát, lementünk a Grundra, stb. Jó, persze kevesebb volt az autó, stb. És azon gondolkoztam, hogy a saját gyerekemet miért nem engedem el az utcára? Ugye most már 18-es, most már elengedem, hát mi, mi azt csinálhatnék, de engem elsős, egyszer vittek el az iskolába, vagy kétszer, és onnantól kezdően mindig egyedül mentem elsős koromtól, és senki nem féltett. És az összes gyerek nagyjából így van. Ma ellenben autókkal hordjuk oda a gyerekeket, és el is visszük őket, mert gyakorlatilag a gyerek számára az utcán való tartózkodás potenciális veszélyt jelent. Így jó, így jó. Tehát valami olyan változott meg, ami, és most visszatérek, nem annyira a, tényleg a fáktól térünk vissza az emberre, ami az embernek teszi a környezetét végül is emberellenessé hisz ha a gyerekeimet nem engedhetem el szabadon a szomszédságban akkor itt valami nagyon nagy probléma van akkor én vajon hol élek? szinte hogy börtön lenne igen, igen ez így van valójában csak ugyan ö, ö, szinte börtönbeli szabályok mellett élünk ö, sok szempontból is állíthatjuk ezt telefonunk van Aha, közben mutogatják na hallgassuk meg halló? igen Kornákos vagyok, jó reggelt kívánok! Igen. Csak egy kis rövid megjegyzés, hogy ő, itt mondták, hogy a szabadban mennyire lehetne mozogni. Na most én voltam a Normafán snowboardozni kedden is, meg, meg tegnap előtt is, ami szerintem igazán kellemes, és nagyon sok ember követne engem, ha bemondanák egyszerre, legalább a rádió hogy lehet-e menni, vagy nem, vagy hogy hány fok van a Normafán. De azt mindig hallja az ember negyed óránként, hogy itt van forgalmi dugó, ott van, és az, hogy a, a normafám van-e hó vagy nincs, ezt például nem mondják be, pedig szerintem Budapesten legalább ezer embert érdekel le ez is. Tehát ilyen kis apróságok sem történnek meg ez ügyben. Na, ennyit szerettem volna, itt fűzni. Hm? Köszönjük, Köszönjük szépen! Ez nagyon érdekes felvetés, mert én, én magamban arra gondolok, hogy talán az erdészek azok, akik nem sietnek azzal, hogy ezt bemondjuk, mert ők lehet, hogy meg nem szeretnék azt, hogy ebbe a két centis a sznóbordozzanak a hegyoldalán. Úgy így van, és valójában én sem pártolom ezt, hogy most ezt annyira reklámozzuk, propagáljuk. Az egyik dolog, be mondani, hogy hú van a norma fán, közvetett módon, meg pedig úgy, hogy közlik, hogy lezárták az ötös utat, és lezárták a víztoronytól, följebb lévő területet, mert annyi az autó, de csak a, a BKV járművek hajtatnak, de meg a mentő, meg ördög tudja kicsoda, de hát nem lehet a snookbordot oda vinni, mert olyan tömeg van. Na most a normafa az egyik jellegzetes olyan játszótér, amit, amit a természetnek gondolunk, szükség van egyébként ilyen mert a, a, a, a hallgatónak igaza van, mert valahova Tényleg el kell így van, pontosan, el. pontosan, pontosan. Az a baj, hogy ilyen koncentrált pontok vannak. Tehát van például a normafa, ö, ugyanakkor Nincs, nincs, nincs más választék, ahova el lehetne menni egy fél órán belül, például munkaidő után az ember fogja magát és, és kiugrik egy kicsit mozogni, hát nagyon kevés, nagyon kevés hely van és nem jól megközélíthetőek. Sokkal több ilyen kellene, és akkor csak elletlen volnék, hogy legyenek szívesek ezekben a húj jelentéseket beolvasni. Egyébként egy budapesti médiának ezt feltétlen meg kellene tennie, az a baj, hogyha mondjuk a magyar rádió elkezdi ezeket beolvasni, akkor joggal a pécsiek vagy a miskolciak tiltakozhatnak, hogy hát ne, náluk mi nem olvassák be. Ö, igen. Ö, jöjjünk vissza néhány perc múlva, mert egy, váltsunk egy picit az irányon, és nézzük meg azt, hogy Budapest mint város, vagy milyen lehetőségekkel bír, hogy, hogy ebbe az emberi humánus léptékbe visszatérjen. Egyáltalán lehetséges-e. a nagyvárosi dilemmánk című műsorunkat, Szabó Béla István van itt velem, és tulajdonképpen környezet -tip problémákra akarunk beszélni. Nem ismerem most azt mondani már, hogy környezetvédelem, hanem inkább az, hogy, hogy ez az ökológiai szemlélet, az, hogy mi a természetnek a része lehetnénk. Elvileg vagyunk. Ez hogyan érvényesülhet egy város életében. Igen, a természet része vagyunk, mondjuk így, egy élő, élő szervezet az ember, és egy élő szervezet egy emberi közösség is, tehát bizonyos biológiai meghatározottságok mentén tudunk élni, éljük le a magunk átlagos életét, most az életkorban átlagos életére gondolok, egyáltalán nem mindegy, hogy ezeket az éveket hogyan töltjük el, természetesen mindenkinek más akarata van, más szándéka van. Előbb egy úr betelefonált, aki snowboardozni szeret. Nyilvánvalóan sokan vannak, akik snowboardozni szeretnének, vagy korcsolyázni, vagy más ö, téli sportot tűzni. Nyilvánvaló, hogy erre valamilyen lehetőséget teremteni kell, szükséges. Egyszerűen csak azért, mert ez egy jó dolog, és sok embernek jó dolog. Na most, ö, hogy mi a, mi a megoldás arra, a kérdésre, hogy, hogy ezt hogy lehet megtenni, arra az egyik válasz az a városrendezés lehet az észszerű városrendezés ami tulajdonképpen az életmódokat veszi hát hogy mondjam a legfontosabb irányágnak sokféle életmódot élünk maradjunk ennél a példánál a van aki már alig várja, hogy eljön a tavasz és a Margit-szigeten vagy valahol kifeküdjön a napra és ott napozzék egész ameddig lehet, minél többet ezekre a különböző életmódokra lehet választ találni, és ez a város az urbanisztikának az egyik feladata is, hogy ezt, ezt mi megtegyük természetesen kényszerek között élünk a legegyszerűbb dolog hogy mondjak maradjunk a normafánál, ugyanazon a pályán nem lehet is és sielni, és egyszerűen azért a két sporteszköz másképp válogja a havat, hogy közlekednek vele, hogyha súlyos bajok lennének, ütközések lennének meg lehet teremteni, állítom, hogy meg lehet teremteni azt az egyensúlyt, ami a sielőknek és a számkozóknak is jó. Természetesen akkor lehet ezt megteremteni, hogyha odafigyelünk és erre figyelünk oda. Csak ugyan novemberben kevésbé lehet napozni, tél télenébként lehet a hősben és tehát a magashegyeken lehet, de Magyarországon nincsenek nagyon ilyen magashegyek hogy ezeknél egy, egy konszenzus, egy megegyezést teremtődjék, hogy milyen életet akar élni, az élese. Persze vannak olyan életmódok, amiket nem lehet elfogadni, mert általában az értékek romlásához veszett. Megint csak maradjunk a normafánál, a normafa nem e, havas lejtőin, nem az egyetemi lejtőn vagy más részeken, hanem a másik oldalon, tehát a Makkos Mária fele húzódó erdőkben egyre gyakoribb a motorozás. A motorozás és a terepkerépkározás. Most azt mondhatjuk, hogy hát milyen jó a terepkeréppározás. A földutakon. A földutakon, a turistaösvényeken, uh -huh. a kijelölt ösvényeken, az erdészeti utakon. Uh -huh. Ez egyszerűen kárusítja azt az élőhelyet, ahol vagyunk, még pedig két szempontból. Az egyik a hagyományos természetvédelmi szempont fölvágják az utakat, vízmosások alakulnak ki, hiszen ugye bevágná, bevágják a, a kerekeket, a földet, ott uh -huh. folyt le a, a víz, ég, lecsúszik pont, a végén. Pontosan, uh -huh. tehát egy radikális tájváltozás történik. Másfelől pedig hát azokat az embereket, akik mondjuk egy csendes erdei sétát szeretnének tenni, arra kényszerítik, hogy ugráljanak, elugráljanak onnan, büdös van, zaj van és a többi, többi kellemetlen mm. ott lenni. Erre azt lehet mondani, hogy hát kérem szépen, hát a terepmotor is is ember, meg a terép is egy ember, neki is vannak emberi igényei, ő terep és terepmotorozni szeretném a kosmárjánál. Hát hogy lehetne ezt neki megtiltani? Én azt mondom, hogy igenis meg lehet neki tiltani. Tehát ő... például, például a, a dohányzásnál egyre inkább arra a megoldása jutnak, hogy a dohányzás az a különleges dolog, és az menjen ki, pedig a nem dohányzó. Egyetértek, mint olyan ember, aki 35 év után abból a dohányzást tökéletesen egyetértek. Na most igenis meglehet érteni, és igenis lehet szabályozni a dolgokat. Ugyanakkor szükséges olyan helyeket találni, és olyan helyeket uh, kijelölni, készíteni, ahol csak ugyan a terepmotorosok és a párosok is gyakorolhatnak, uh, legénykedhetnek, ugrálhatnak, és a többi, és a többi. Uh, mert csak ugyan joguk van, és hogyha szándékukban áll ilyet. Ja, ezt, ezt a sportmesterséget gyakorolni, akkor csinálják. Ezt megfelelő tervezéssel természetesen meg is lehet tenni, ahol nincs meg ez a tervezés, ott alakul ki egy ilyen erődominancia, egy ilyen káosz rendszer. Általában sajnos azt kell mondani, hogy az erőszakosabb emberek győznek. Mondok egy példát, megint egy régi példa, a környezetvédők körében elég ismert Magyarországon körülbelül 15 évvel ezelőtt az egyik első győztesnek mondható környezetvédelmi akció az volt, amikor a Kreszt változtatták meg. Az alap probléma az az volt, hogy egyszerre csak elkezdtek az emberek a járdán parkolni. Ugye vannak akik még emlékezhetnek arra, hogy ez nem mindig volt így. Tehát volt idő, amikor nem lehetett a járdán parkolni, még két kerékkel sem. Az autó és a fal közötti távolság a járdánnak a szűkítése tulajdonképpen, mert hiszen régen a járda egészen mehetett az ember, meghatározása, mi, az egy fontos dolog volt. Ugye? A Kreszbe bekerült az, hogy azt hiszem, hogy ez a, a 89-es változtatás, de kérem, hogy emiatt ne vonjanak felelősség, de nem emlékszem a pontos dátumokra. De maradjuk az, abban, hogy a 80-as évek végén, ezt úgy változtatták meg, hogy egyszerre csak hoztak egy szabályt, életkövető szabályt, hogy kérem szépen, az épületek fala vagy kerítése és az ajtó, az, az autó ajtaja oldala között minimum 120 centi távolságnak kell lenni. Ugye, hát ez miért rossz? Hiszen itt valamit szabályozunk és védjük azt a teret, ahol az ember tud menni. Ez azért rossz, mert elismerték ezáltal a, a, a, a, a Kressz alkotói, hogy lehetséges a járdán parkolni. Tehát, hogyha az autó és a fal között van 120 centiméter, akkor bárki oda parkolhatott. Na most elkezdődött erre egy, egy történeti egy, egy, egy kis nyomulás, környezetvédő csoportok, akkor még talán nem is nevezték környezetvédőnek, kisgyerekesek, nehéz mozgásúak, fogtak egy centimétert, és elkezdték kimérni, hogy hát lehet-e itt akkor közlekedni. Hát kiderült, hogy nem lehet közlekedni. Ez a terület, ez kevés. Egy két alkalmazza. ember már egymás mellett két ember, nem tud elmenni Mondjuk két, két maga nem tud elmenni egymás mellett. Így, így van, így szóval Ez, ez mm. mindenképpen alkalmatlan dolog. Most elindult a nyomakodás, a, a, a húzakodás, és a végén, ezen rendszerváltás körül időkben volt, amikor még mindenféle dolgot lehetett uh, csinálni, oda jutott, hogy, hogy a... Szabály, ez végül, hogyha jól emlékszem, pontosan 150 cm lett. Mm. Azt nem lehetett elérni, hogy a járdán az emberek ne parkoljanak, hogy csak a kijelölt parkolóhelyen parkoljanak a, az autósok, de mégiscsak volt hát valamilyen, valamilyen megoldás. megoldás. Na most miért? Utána sajnos ma oda jutottunk, ahol jutottunk, egy időben iszonyatos nagymértékben elfoglalták a járdát az autósok, aztán jöttek ezek a bizonyos oszlopok, akkor sokkal kevésbé. Miért jutottunk oda, hogy most már megint gátlástalan parkolnak az utcán? Hát azért jutottunk oda, mert nem volt kellő büntetés, nem volt kellő hát hogy mondjam, szankció. Az emberek pedig belefásultak abba, hogy most hát újra a rendőrségre, vagy a BM-be a kresszerkeztőkös szaladgáljanak. Hallgatjuk a hallgatónkat, tessék! Jó reggelt kívánok! Kovács Kovács Manár Judith vagyok, Csakran. és egy kicsit előbb az erdőkben lehető motorosokkal kapcsolatban szeretném én is hozzátenni, hogy mint túrázó sajnos ezt az ország bármely részén tapasztalja az ember, és néha életveszélyes helyzetekbe kerül, különösen, hogyha kisgyerekek vannak Minden? vele, akik nem tudnak olyan gyorsan elugrani, mert váratlan kanyarokból bukkannak ki, főleg a motorosok, de néha sajnos a biciklisek is, és ez, ez megijesztő, tehát a tempó miatt... Ö, és hát azt szerettem volna kérdezni, hogy, hogy a környezetvédő szervezetek közül van-e olyan, aki esetleg valamilyen, ö, hát ö, hivatalos szinten próbál valamilyen, hát nem törvénytervezetet, de valami jogszabálymódosítást, vagy valamit ö, kidolgozni ennek az érdekében. Ez lenne az egyik kérdésem, a másik inkább egy kérés, mivel a turizmusban is dolgozom, van egy kicsi rálátásom. Erre a területre, és hát valóban elszomorodva látom, hogy a hivatalos tervezésben a Fapadosoknak óriási szerepe jut, és egyáltalán nem veszik figyelembe a környezetvédelmi szempontokat, és ez valami nagyon-nagyon pozitív fejlődésként van értékelve a negyedéves, féléves évvégi jelentésekben, hogy milyen sok ember érkezik Budapestre, és majd hamarosan vidékre is, a vidéki repterekre, fapadosokkal. És hát nem tudom, azt szeretném kérni a műsorvezetőtől, hogy egyszerre se szeg a minisztériumtól és a Magyar Turizmus szakembereket hívjon meg és rendezzenek valamilyen beszélgetést erről, mert úgy érzem, hogy, hogy még csak nem is, <coughs> nincsenek is tudatában annak, hogy ennek milyen, Lehetnek. Ez nagyon jó ötlet, köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen, és várom azért a kérdést köszönöm. a másikra, a másik kérdésemre, vagy a választ a másik kérdésemre. Kedítsa csak. Igen, van erre törekvés, több csapat is, egyébként éppen a kerékpárosok, tehát a Kervosz Kerékpárosok Országos Szövetsége, a városi biciklis baráta is föllépnek, az olyan a biciklista ellenes hangulatot kertő dolgok ellen, mint amit a kedves hallgató mondott, tehát a, a, a veszélyes erdélyi biciklizés mi ellen. Én a levegő munkacsoportot tudom ajánlani, a levegő munkacsoport tudomásom szerint készít egy jogszabálytervezetet, a Kressznek az állandó felülvizsgálata, illetve az erdőtörvény felülvizsgálatát ö, kezdeményezik. Egész egyszerűen ezeket zárt területé kell nyilvánítani, és ö, meg kell tiltani, hogy ezekre a területekre kerékpárol vagy más közlekedési eszközzel behajtsanak. A megoldás azonban az, engedje meg, hogy ismételjen magam, mint az előbb mondtam, megfelelő területeket kell találni és kijelölni, lehet ilyeneket egyébként, ahova ezt a veszélyes és a környezetre és az életre, a szószorosan vett emberi életre veszélyes tevékenységet elkülönítjük, bezárjuk, odaküldjük őket. Vannak pályák. Hát ugye autóval sem lehet száguldozni a Rákucci úton. 200 a Tudomásom szerint aki akar, az bérbe veheti a ringet és akkor ott nyomhatja a gázt. Hát, ott, ott, ott ez megtehető. Nyilvánvaló, hogy a normafánál nem tehető meg az, hogy bevágtatunk az erdőbe egy cross motorral. Na most, ami, ami a turizmust illetés, akkor térjünk vissza megint az életmódokhoz és a mentalitáshoz. Szóval ez, a, ez, hogy elkülönítjük, ugye élünk 52 hetet egy évben, ebből 50 hetet, e, abban a munkában gyűjtünk, és pedig takarékoskodunk arra, hogy egy csomó pénzt félretegyünk, százezer forintokat elköltsünk, mondjuk e, harmadosztályú e, tájföldi e, turista szállásokon, ahol európai ízléshez, vagy ilyen, ilyen, ilyen turista ízléshez alakított rizszról szételeket eszünk, napozzunk a tengerparton, és minden pontosan. Hát ez körülbelül a olyasmi, amivel itt kápráztatják a van, pontosan most ugyanezek a, igen, ezek a ide fognak jönni, itt jön. Originál gulás. Így van, pontosan, és, és azt hiszik, hogy történik valami. Most csak ugyan történik az emberben, az emberek egy részében, a vándorlás, az utazás, és a kirándulás, ez egy igen erős, igen erős ösztön, és egy igen erős akarat, hogy, hogy legyen. Egyébként bennem is ez volt. Én is elég sokat tébláboltam a világban, és ez egy jó dolog, ez a tapasztalatszerzésnek egy jó ö, dolga. De én magam mentem, a magam feje után, a magam akaratából, de ez a turista ipar, é, amikor nem is tudják, hogy hol vannak az emberek, ez, ez szörnyű rossz, ez az értékeket rombolja. Többek között azokban is, akik elutaznak é, ezeken a csártergépeken, a, a, a bérmennyországukban, mert hiszen ők azt hiszik, hogy itt történt velük valami, az ég egyet a világon semmi sem történt velük, ugyanazt a rossz életet élik ott, mint élik otthon a saját lakókörnyezetükben, a saját, lakó saját élőhelyükön. Én azt gondolom, hogy a, a hallgatóban sokszor fölmerül az a kérdés, hogy jó-jó, érdekes, amit mondanak, de hát most menjünk vissza a múltba, vagy mit akarnak tulajdonképpen most akkor akkor miből fogok megélni, hogyan fognak működni a dolgok, és én azt hiszem, hogy biztos, hogy tudunk pozitív, tehát, hogy mondjam, követendő példákat is felhozni, hogy hogyan lehetne. És azt hiszem, hogy ez a fontos, hogy ezt a lehetnét is föltárjuk Csak éppen eszem jutott, hogy azt mondta, hogy te szeretsz utazni, és Nekem vannak jó ismerősém, igen, van viszonylag elég pénzük, és valóban egyszer csak azt látom, hogy hát most voltunk, mit tudom, én, mit tudom én, Libanonban, vagy most voltunk nem tudom micsoda, tudod, de egy bejöttem még nem is beszélt róla, és már vissza is jött, és nagyon jó volt, és ez meg az, meg volt ott család, tudom én, Rómában, és nulla forinttal elutaztunk a izével a fapadosan, oké. Okay. Igen. De és igen. hogy ezt régen nem tehettük meg. És a vicc az, hogy hát dehogy nem. Hát az a, egy bármilyen C-ben dolgozó mesterember beutazta egész Európát, tanult a németeknél, a hollandoknál, Angliában, franciáknál, Olaszországban, itt forogta a követ, ott csinálta a textilt, itt tanult a festést, ilyen egyetem, Göttingába járt egyetemre, utána fogta magát és elment, mint csoma elment ö, ö, 5000 kilométer gyalog igaz, nem 3 óra alatt repülte be, vagy 5 óra alatt, hanem egy év alatt jutott el oda, de milyen gazdagság volt az ő része. Igen, itt sajnos egyrészt az idő, ugye, amit azt hiszik az emberek, hogyha ha egy felfokozott időben élnek, akkor többet élnek, ez korán sincs így, Megint csak térjünk el a kettő ötven aránypárral. Az 50 hónapot az életükből egy, egy tökéletesen szabályozott környezetben élik le, amit a, a, a vásárlói attitűd, a, a fogyasztói társadalom működése határoz meg. És aztán még azt a kettőt is, amit ők azt hiszik, hogy ebből a mókus kerékből kiszakadtak, ugye a hétköznapok szürkességéből mostan a nyaralás színességében megyünk. Ez egész egyszerűen nem így van. Ha elgondolkodnak, akkor ezt látják. A másik, amit te mondasz, hogy... Mert az úgy tehát, a... hogy ugyanannak a fogyasztói gépezetnek egy a... másik, másik a... dobozában van. Másik aki. ilyen. Pontosan. Tehát, ilyen. Ahogy, ahogy, ahogy a hétvégen elmennek plázázni, vagy bemennek egy kicsit enyhülni a különböző bevásárlóközpontokba egy-két egy órára, akkor nem egy-két órára, hanem két hétre vásároltak maguknak, nem egy ruhadarabot, vagy valami ö, szörnyű ketyerét, amivel otthon aztán kábíthatják magukat a, a képernyő előtt ülve, hanem szá... Egy, egy, egy ilyen előreszerelt generál ö, értékeket tartalmazó menüt vásároltak, mondom. Most a repülő egy ilyen akapulkó van, jövőre pedig ö, Kurgáda vagy ördög, tudja, micsoda lesz. Hát igen, nem nem. Nagyon a művészek tészt. meg azt mondják, hogy zeneipar van, filmipar van, pontosan. és erről olyan nyíltsággal beszélnek, hogy ez már szinte szégyentelen, ja tehát van értelemben, Ez az, az hogy... alkotó készség, amit, amit fel kellene szabadítani, és egy percre egy térjünk vissza, akkor megint a városrendezéshez. Ugye a városrendezés és az urbanisztika az beállt arra a... a Tévképzetre, ugye, hogy dolgozunk, lakunk valahol, minthogyha a, a, a dolgok természetes változása lenne, amit így ki kell szolgálni. Ez nem így van, hiszen e, különféle emberképek és e, embereszmények miatt alakult olyanná, a világ amilyen alakult. Ez egyetlen dolgot jelent azt, hogy alakulhat mássá is. A zenét említette például, a zenében, nem a zenei értékek, hanem a promocionális értékek a döntőek. Azok az érték sajnos már, már az, az, az, az, az az érték, amit jól el tudnak adni. Az együtténeklés, vagy a magunknak való éneklés az egyre kevésbé... Ö, Ez már nem számít. Működik. Hagy Igen. mondjak egy példát, amit a napokban hallottam. Megváltoztatják a zeneiskoláknak a támogatását. Az a bizonyos fejkvút, amit kapnak a gyerekek után, a zeneiskolában tanuló gyerekek után, az radikálisan megváltozik. Nem menjünk bele a részletekbe, egy dolgot csökkenni fog. Igen, igen, csökkenni fog. Mert radikálisan nőhetne is. Mondjuk. Radikális, így van. Látod? Hát ezzel, ez tudod, az emberek de ami nálunk radikális, az általában csökkenni Így van, szóval, szóval, szóval ez, akkor, akkor romlik valami. Ez, ez egy nagyon rossz mentalitás, de sajnos ez épült E, egész egyszerűen ahhoz kötik a, a, megeme, a támogatások kifizetét, hogy hány órát tanul egy héten a gyerek a zeneiskolába, és ezt 6 órára e, e, lőték be. Azt mondták, hogy a 6 óra, aki 6 óra alatt tanul, az nem kap, azután nem kapnak fejegfúrtát, aki fölötte, mindegy, hogy mennyivel az, az megkapja. Most a szombathelyi iskolának, a zenéiskolának a példáját mondták el, hogy ezernél több gyerek tanul valamilyen módon zenélni. A kis óvodás csoportoktól kezdve zeneokadémia előkészítőig. Na most az 1000-ből összesen 24, megismert talán az ezerből ből 24-en vannak, akik 6 óránál többet tanulnak. Miért? Azért, mert ők valamilyen módon úgy tűnik, hogy hivatásos zenészek uh -huh. lesznek, és ők a, az életük jelentős részét a zenetanulás foglalja. Viszont a gyerekek, az óvodások, akiket tényleg nem lehet két óránál, hetente két óránál többet terhelni, mert hát életkori okokból sem, hogy ők valamilyen hangszeren tanuljanak vagy valami zenét hallgassanak, vagy pedig Meg megismenjenek a, a zenét, igen. azok kiesnek, és hát lehetetlenné válik a, a, a, a zene élvezése. Az átlag pedig ugye a négy óra, amiből két óra mondjuk egy hangszert, és két óra pedig zeneelmélet, zene történet. Most ezt, ezt, ezt kilőtték ezzel egész egyszerűen. Egy törvényi eszközzel fog az történni, hogy egy csomó gyerek nem tud zenét tanulni, eddig ezt meg tudta tenni. Abbas, de hát le, egyébként tud, hát hogy ne tudna, hogyha kifizeti a szülője ezt a pénzt. Ö, Magyarországon általában a szegénységről panaszkodnak, én nem szeretek a szegénységről panaszkodni. Egy biztos, hogy nagyon rosszul vannak elosztva a jövedelmektek, a megkapott jövedelmek is, amit a, ami az emberek kezébe jut, Bizonyos kedvezményekkel lehet orientálni a, a lakosságot, a fogyasztók tömegét, hogy mit tegyen ezzel a pénzzel. Nyilvánvalóan, hogy nem a zeneiskolába járatás lesz az ezer emberből, akinek a gyereke most nem tud majd iskolába járni. Nem az lesz a fő, hanem, hanem valami más, mondjuk az, hogy olyan pénzkereső foglalkozást tanuljon, mondjuk óvodában megtanuljon már angolul, hogy hát aztán kellő jövedelmere tegyen szert, hogy aztán azt a jövedelmet majd elköltesse elkölt patajában, mondjuk őr tud Tehát egy ilyen, ilyen emberkép változás van, és ez nagyon, én, én úgy látom, hogy ez nagyon rossz irányba viszi, az értékek rombolása irányába viszi a dolgokat. Ugyanakkor, emlékeztetek arra, amit egy néhány perccel ezelőtt mondtam, hogy nagyon sok emberi energia a létfenntartás természetessége miatt felszabadul. Nem vagyunk rászorulva arra, hogy... 24 órán keresztül a létfenntartásunkkal foglalkozunk, foglalkozhatunk mással is, foglalkozhatnánk például a zenével is. Mert az a vágya Itt a szavó megcsinálja Kár, fáradni kár Nem is sejted jó anyag, Hogy ez eszembe mi jár Arról dolulj, jó be Arról dolulj, mit szeretni a lány Vélebb vágyik Szép cikült szeretne Az a vágya Jön a süszter, megcsinálja Kár, fáradni kár nem is sejted, jó gyónya, hogy az ezmembe miatt, miért bújul, miért bújul, miért bújul, miért bújul, miért bújul, miért bújul, miért bújul, a bújul, miért bújul, miért az miért bújul, miért bújul, miért bújul, miért bújul, miért bújul, Nem is sejted, jó anyád, hogy az Szeretne az a vágya, hol a Önök a nagyvárosi dilemmákat Szabó Béla Istvánnal beszélgetünk ökológia és város kapcsolatáról, és ezen belül leginkább az ökológiának egy érdekes módon háttérbe szorított eleméről az emberről. Igen, sajnos így van, amikor az emberről felejtkezünk el, hogy a környezet, az tulajdonképpen az ember környezetet jelenti, és a környezetet azért kell védni, hogy a, a környezetben a lakó ember jobb életet élesen bizonyos eszmék és elvek szerint. Korábban említetted volt, hogy néhányan, hát furcsákodva néznek, amikor, azt a javaslatot tesszük, teszik a környezetvédők, hogy hát próbáljunk személyesen más életet élni, hogy hát akkor visszamenjünk a fára, ugye ez a, leg, a leggyakoribb dolog, hát néha az is egy famászás, egy remek sport a gyerekek. A, és a egy csak fiatal barátunk 20 éves, most egy kis mm -hmm. szerencsét próbálni Skóciába, csak így néz a dolgokat, Igen. és a Greenpeace-hez csatlakozott. Mm -hmm és egy fán lakik. <gül> <gül> Odaépítettek egy ilyen kis fa e, kunyhót, és abban lakik néhány barátjával, és hát az egész gondolom nagyon jó pofa és jó dolog így van. De most vannak olyanok, akik tényleg kilépnek a, a jelen társadalmi viszonyok közül, a jelen körülmények közül, Skóciában is Magyarországon is, kvázi remete életet élnek, mondjuk vegetáriusok lesznek maguknak, termesztik a mérgek nélküli, anyag nélküli élelmiszereket maguk szövik a ruhájukat, maguk építik a házukat, igyekeznek minél kevesebb energiát folytani. Ez is egy életmód. Én az a véleményem, hogy ez nem követhető életmód, magam például, nem mindenkinek következhető életmód, magam például városi ember vagyok, egész életemben Budapest közepén éltem, szeretnék most is ott élni megfelelő viszonyok között. Van egy, van egy elképzelésem, hogy milyen egy kellemes és egészséges városi lét. Tehát például neked a köknézet. kertészkedés az egyszerűen mondjuk Már egy, távolát. Távolá, már nem távolá is tudnád, hogyan állj hozzá. Nem, igazából vagyok kertész alkat. Van, aki kertész annak igen legyen annyi földterülete hogy módja múljában állékottan, akár rózsát, akár tököt termelni, tökéletesen mindegy, maga a tevékenység ez esetben a fontos. Ez engem kevésbé érdekel. Mások vagyunk, külön, különfélék vagyunk. A különféleségnek egyébként nagyon fontos, hogy meglegyenek mindenhol a városi helyei. Én etemben lehet a város falusiasam? Igen, valójában egy. egy hiba van, amikor egy város túl jól működő rendszer. Azt mondjuk, hogy vannak a nagyvárosok, és tényleg meg, meg a városok keletkeznek most már a világon. Hatalmas, mit tudom, Shanghai, 17 milliós, azt hallottuk, hogy Harbinen, ugye ott most volt egy nagy viszennyezés, és a hírekben szerepelt ez Kínának a mondjúré része van, az másfél milliós város, ezt megdöbbenve hallottam ezelőtt, 30 évvel ezelőtt még egy pár százezeres kis-kis mm -hmm. fészek volt. Megváltoznak ezek. Most igazából azt lehet látni, hogy egy bizonyos város méret fölött a város fölosztódik. Fölosztódik kerületekre, területekre, megkezdődik egy mozgás, és ahol a különböző életmódot élő különböző emberek ö, megtalálják egymást, megtalálják azokat a helyeket, ahol ők lenni akarnak. Én ezt a természetes mozgást nagyon is figyelembe kell venni az urbanisztikában és a városépítésben, ez bizonyos helyeken jól megtörténik, máshol nem. Egy példa, London Például nagyon sokáig úgy működött, hogy nem létezett londoni tanács, hanem csak a kerületeknek voltak előjáróságai, egészen jól elvoltak. Az más kérdés, hogy most viszont az újra alakult nagy londoni tanács az jól működik. Erről később hallgassuk meg a hallgatónkat. Halló! Halló, jó napot kívánok, Várhat Janikó vagyok, szeretnék nem is. Igen, tese! Um, már nem szeretném megszakítani ezt a gondolat lehet, mert az is nagyon érdekes. Mindestől azért elmondanám, ha azt hiszem, hogyha jól hallottam, akkor az ugye élhető, élhetőbb városról az az egyik klinduló gondolat. Talán mondhatnánk úgy is, hogy kellemes városi életről és beszélgettek. Elhangzottak olyasmig, hogy az ember mivel tölti a szabad idejét és hogy ezekre is lehetőséget adni, ami ami nagyon szép uh, dolog, én, én még ott tartok, hogy, uh, hogy amikor kilépek az utcára, akkor, uh, akkor érzem el magam jól. És uh, szal, amit mondani akarok, hogy amikor az ember minden nap jár az utcákon, az, az uh, úgy érzem, hogy Budapest meghatározó részén, nem mindenhol, de a legtöbb részén már már egy, egy annyira kellemetlen élmény, hogy, hogy magában a, a városban egy perc mondjuk a jó, mindjárt jövök. Uh, így, így létezni, tehát szembenek a minden napjait élni, akár munkába menni is már, és uh, jönni, menni, vásárolni, stb. Egy, egy, egy kellemetlen élménye legyenlő, mert piszkos a város. És, uh, szerint, hogy így, uh, én, én részemről ezt tartanám, az e, e, nekem ez lenne az, e, az első és legfontosabb igényem. Uh, régebben például hogy mosták a járdákat, nekem... Lehet, hogy ez viccesen hangzik, de ez, ez hiányzik most Budapesten elsősorban, első számúlag leginkább, mert, mert a járdákat csak az első mossa kizárólag, és hogyha hetekig nincsen első, akkor akkor rettenetes a helyzet, és akkor nem beszélve, ugye tudom, hogy vannak erre is kezdeményezések a, a kutyapiszokra, meg, rá, meg ráadásul nem csak a... a Ráadásul a folyékony állagú ürülékek is, így méterenként, méterenként találhatók a járdákon. Én éppen a, a második kerületnek a belső részén lakom, de bárhol, tehát ha városi részeken megyek, akkor, akkor majdnem Igen. hogy mindenhol. Az első kerületben jártam valami rettenetes a, a, az Attila út környékén, például a múltkor, ami elképesztő volt, hogy ott is mi volt, ugye kisebb utcákban is. Adom, légem. De hát be, például bemegy az ember a, az Újlipótvárosba, az ötödik kellettben még így úgy bizonyos tiszta, meglepően a 12. kellettben, ott a beszélményük környékén ott nagyon meglepődtem, hogy milyen tisztaság van, ott, ott egyszerűen élmény járni. Uh, és hát aki lakik, az az picit más, meg. hogy érzi mindketten ott lakunk a Igen, igen, igen ez, ez éppen talán szerencsés is de akkor mennyire szóval, rosszabb lett a helyzet második. szóval a, most hadd mondjam ki mert ami, ami feltűnik hogy ez a pi, pisa szóval hogy így, a, nem tudom hogy ez a kutyáktól és valószínűleg ez már emberektől is származik de hogy talán, talán Hérjük, uh, igen. Ennek elej, elejét venni is nehéz lenne, de azért a takarítás az alapvető dolog. Szóval a lakásokat is takarítjuk. Miért takarít az ember? Hát ez, ez nem kérdés. A lépcsőházakat is a legtöbb helyen az sem mindenhol, de azért valamiért takarítják, nem? Akkor most pont az utcát nem. Tehát talán csak magyarra azt szeretném mondani, hogy nekem egy rossz élmény, úgy iriglem, akik azt mondják, hogy szeretnek itt lakni. Én nem tudom, nekem talán jó az orrom, például az uh -huh. azért is zavar. Na ezek a dolgok, de biztos többen vagyunk így vele, ö, kellemetlen élmény Budapesten ö, közlekedni, és ez már, gát, tehát ne, ezeket a dolgokat nem lehet nem észrevenni, Igen. tehát ezt nem azért veszem észre, mert én annyira szaferulós vagyok, és annyira fú, és nézem, és nem tudom mi, mert, mert ezt nem lehet nem észrevenni, és az emberek a gondolataiban akaratlanul is beférkőzik. Hát, igen. Igen. Szóval igen. A Köszönjük szépen, és ez egy fontos Köszönöm. gondolatokat el. Köszönjük. Köszönöm. És engedjünk meg, hogy akkor ott ö, ö, vegyem át a szót a kedves betelefonálautól, ahol a, a, a, ugye a pisélést említette. Ez egy nagyon jellegzetes dolog. Ugye a, az, hogy az emberek egy bizonyos helyen végzik el a dolgukat, az, az egy kulturális vívmány, van egy, egy, egy, egy együttélési módunk, hogy hát mondjuk az ember nem áll le akárhol a, a, a dolgát végezni. Egyszerűen a szokásrend az együttélésnek a, a szabályai szinten, most már biológiai szinten be, ö, ö, égett szabályai ezt tiltják. Most a városban mégis egyre gyakrabban lehet azt látni, és nem csak hajléktalanok, akiket ezzel annan vádolni szoktak ők is, hanem, hanem jól öltözött emberek, sok ö, ö, sört, íva vagy akármilyen okból, hát elvégzik a dolgokat, és ezzel piszkítják a környezetüket. A Valós környezetszennyezés itt viszonylag kismértékű, mert hiszen természetes anyagból a, a, a környezetünkbe. Csa, ez egy kulturális probléma. Hanem ez egy, ez egy kul Igen. jellegzetesen kulturális környezetszennyezés, nagyon helyes a kifejezés. Ezt hogy lehet meg Miért engedi meg az ember magának? Miért engednék meg sokkal egyre többen? Ilyesmi. Tehát azért, mert azt látják, hogy ez egy piszkos, elhanyagolt rossz környezet, ez egy spirálba jutottunk, mm. egyre erősödően e, lépnek fel azok a jelenségek, hogy hát ha itt a kutyának lehet, akkor nekem aztán meg még ne lehetne. Mm. Lehet itt ez ellen is föllépni, de ez jellegzetesen nem az a kutyapiszok ügy, ami valójában nem egészségügyi, vagy egyéb... Ö, okok miatt helytelen, hanem azért, mert nem élhetünk piszok környe között, nem lehetünk egy darabnak, akkor mi is olyanok leszünk, mint a kutyagumi, hogyha eltűrjük ezt, hogy így legyen. Az az ember, aki ott a kutyájának a termékét, az nyilván, hogy egyre inkább a kutya ürülékezkezd kezd hasonlítani, és nem a kutyájához, vagy a ez is nagyon érdekes, egyébként a kutyatartásnak a, -e, a pszichológiája. úgyhogy a hölgy sajnos nagyon is, nagyon is fontos dolgot említette. A másik ez a bezártság. Azt mondja, hogy ő már nem szívesen megy ki az utcára, nyilvánvalóan, hogy akkor megy az utcára, hogyha valami kényszere van, el kell menni dolgozni, el kell menni a boltba, el kell menni a gyerekkel a óvodába, meg hát sétáltatni kell a gyereket, és a többi, és a többi de jobb otthon bezárva a négy fal között. Ez a bezártság és a négy fal közé zártság, ez a belterjes élet élése, ez mindig külső körülmények miatt van, egy két példát, hagyj említsek, az egyik a az iszlám városainak az élete, az iszlám városok zártak, ha Mohamedán lakossági városokba járunk, akkor falak között visznek az útak, és belül élnek, nincsenek még, még csak ablakok sem belül élnek ezeken a falakon, ugyanakkor vannak nagy ö, ö, közösségi terek, hiszen ez egy nagyon közösségi társadalom, hatalmas ö, vásár és főterek vannak, ö, mecset és stb., stb., ahol élhető ez az élet, a, a bizonyos a közösségi élet. Azért én a város, mert egy ilyen társadalmi ö, elképzelésre Épült és Meg azért az a belső az udvar, amivel élnek, ott a... egy nagy család él, tehát azért nem Húgyne, egy ember van. él egyedül bezárva, hanem mondjuk 15-20-30-50-100 ember él egy nagy udvaron. Így van, pontosan a magányosság és az egyedüllét, ez, ez nagyon nehezen elképzelhető egy ilyen országban. De vegyünk egy másik példát, ez csehszlovákia, régi csehszlovákia. A, amit uh, Prága, amit most elénk, mint példát állítanak, a 60-as, 70-es, 80-as években szörnyű állapotban volt. Uh, egyszerűen a politikai okok miatt egy erős uh, diktatúra volt. Az emberek azért nem, mertek, uh, nem mentek az utcára, mert nem akartak részt venni ebben. Uh, uh, viszont a lakáskultúra, az úcska pissiszagú kapolyakból és uh, leromlott lépcsőházakból. Hát nagyon finom ízléssel berendezett lakásokba jutott be az ember. Oda bezárkóztak az emberek, és ott diszítették a maguk környezetét élhetővé. Hallgassuk meg innen hallgatónkat, háló? Én vagyok, islét visszatroltam egy percet. Azért, hogy mondjuk egyrészt nem azt mondtam, hogy nem szülesen megyek ki, de ez már részletkérdés, mert azért szülesen megyek ki, csak szeretném jól is érezni magam, ha már hint vagyok inkább arra hogy nem érzem jól magam az utcán igazából, de amire gondoltam, hogy szeretném kiemelni azt, hogy az, az is egy dolog, hogy, hogy miért van piszok, de hogy, hogy csak hogy ne kerüljük el a, a takarításnak a, a témakörét, mert hogy régen is, tehát hogy attól Hogyha kevesebb biszok uh, lenne, az utcán akkor is kellene takarítani, hogy kevesebb a és stb. Tehát, hogy, hogy én, ezt, én ezt hiányolom nagyon, hogy, hogy úgy, ahogy régebben volt, valamilyen rendszerességgel legalább két hetente egyszer, vagy nem tudom, a járdákat. Uh, szerintem ez az óriási nagy változást Erre okozna Két ma. dolgot hadd mondjuk, ha megenged. Ez egyik az, hogy a napokban olvastam egy megdöbbentő adatot, ma Budapesten több az önkormányzati képviselő, a kerületi és a fővárosi képviselő területi, testületekben, mint az utcaseprő. Ja. Uh -huh. hát... ez, egy, ez egy számszerű adat. Most uh -huh. az utcaseprők nem azért vannak kevesen, mert nincsen hely és nincsen rá pénz. Volna rá pénz, és volna rá... uh -huh. Státusz. Uh -huh. Csak egyszerűen nem mennek el az emberek nem. utcát csöpörni. Uh -huh. Csomó esetben pedig sajnos a, megint a söprüs módszernek lehetne csak helye, mert igen. éppen a közlekedés miatt nem lehet gépesíteni, nem lehet mint a hősök terét, azt le lehet egy söprőgéppel takarítani, de mondjuk próbálkozzék a, abba az utcában, ahol maga járni szokott nézen körül, és látja, igen, hogy ilyen. ezt géppel nem lehet. Voltak ilyen kísérletek, ilyen szippantú motorok, meg mindenféle. Hát igen, és itt, itt, itt, ezek a dolgok Most ez, akkor ez egy, ugyanakkor vigyázzunk kérem, mert ez egy áttéte, aznak, hogy tak, szemét van takarít. Valaki, ők, a szemetesek, a utzasöprők. Hagy mondjak egy nagyon személyes példát, a házunkban ezelőtt egy hónappal új lakók érkeztek, volt lakásátalakítás végeztek mindenféle dolgokat. Nem tudom, hogy kik ők, mert hiszen csak a névtáblájukat látam ez is érdekes, hogy egy néhány lakásos társasházban nem keresik fel az ott lakókat. De a lakás átalakítás után most a, a lakásuk előtt és a lépcsőn ott maradt egy csomó sitt. Mi akik 30 éve ott élünk és a lakók többsége ilyen, azok megtaláltuk azt, a módot arról, hogy tisztán hogyha valaki odapiszkol, akkor azt eltakarítja. Most ez a család, aki ott van, két hét alatt erre nem jött rá, Hogyha a ház, az ajtajuk előtt van uh -huh. egy kupacs itt, akkor azt onnan el kell vinni. Uh -huh. És erre nincs szervezet, lehetséges, hogy úgy gondolkodnak ahogy -e maga, hogy hát akkor jöjjön valaki, és tegyen rendet. Ez nagyon jó szóba került, de mondjuk ki, nem erről beszéltem, de jó szóba került, mert legalább erről is beszéltünk, és sokan hallották, ugyanis ez természetes, hogy szemetelni nem szabad. Tehát se a házon belül, se az után. De mondjuk, mondjuk, egy, én, mondjuk én, én nem a keletkezik gondoltam. szemét. Tehát én valami... nem a söprésre gondoltam, én a vízzel való takarításra, ja, a vízzel de. való lemosásra egyik, és akkor jó, hogy ez a konkrét a szóba ja. került, azt hittem, hogy ez egyértelmű volt, a vízzel az hiányzik, a vízzel uh -huh. való lemosás, mert az ami rárakódik, ez, és, és azt, azt még nem is említettem, hogy mennyire nem higiénikus, ez nyáron főleg, amikor meleg van, és terjed a, és a legyek, és hát itt a szomszéd utcánkban legyek hadai ö, hemzsegnek, és akkor végig egy gondolatot, ha, ha már városrendezésről van szó, szóval nekem mindig az a gondolatom, meg ahogy így járok az utcán, hogy azokban az utcákban jó járni, ahol fák vannak. Hát nem tudom, hogy ez mennyire szemlélet vagy nem, de ahol így ö, új ö, lehetőségek vannak, ö, én szerintem ez... Ö, ez Én azt az támogatnám, ha, ha minden utcában akár csak egy pár darab fácska lenne, mert ég föld különbség van olyan utcában menni, ahol egy darab sincs és olyan Ez utcában is, ahol akár kettő három van. Igen, és ugye, sokan azt nem hogy a fáknak nincs semmi haszna, leesik a levél, és akkor Ó, és az az is is piszok csak, vannak higyel, az Vannak, higgyel, vannak ilyenek, vannak ilyenek hm. akik azt mondanak, hogy hát a farra balánc szörnyű. Még az ablaka elén ő a faj, és akkor eltakarja a kilátást, Pontosan. Na most ugye az, amikor itt a telekspekulációk folytak, illetve a városrendezési rém történetek történtek, akkor a, ezt a pár négyzetmétert, mondjuk egy fasor esetében elég sok is lett, azt kivágták, hát egyrészt el lehetett adni, meg parkolni lehetett, és nem haszontalankodott között ott um, egy-két platán, hanem, hanem hát a hasznos dolgokra fordítottuk, oda lehetett állni az autóval, kész. Magának tökéletesen igaza van ebben ö, olyan valakire szavazzan a következő választáson, aki azt mondja, hogy fákot akar ültetni a második és körületbe. Száll, és most a Köszönjük szépen. <gül> én azt mondom, hogy én bennem elindított azért egy kérdést, és te is elkezdtél ebbe az irányba venni, hogy vajon mégis kinek kell takarítani, kinek a felelőssége. Hát én egyetértek azzal, hogy, hogy talán hát, tényleg a legjobban a le stb. Stb. stb. De valóban az ember elszigeteltnek érzi magát a városban, kimész, és ott van, mondjuk tényleg ott van a házatokban az a sít. És gondolkozol, hogy most akkor mit csinálják? tudod? Most bekopogjak hozzá, ezért most ez kinek a dolga, tudod? Ő oda rakja, és ő neki meg fogalma sincs, hogy mi a kötelessége ezzel kapcsolatban, tudod? Ez Esetleg biztos... arra gondol, hogy ez olyan, ez olyan köztisztasági probléma már ettől a ponttól kezdve, majd jönnek, és majd valakik elviszik, tudod? Tehát én azt a civil felelősséget keresem, ami a dologban, én úgy gondolom, az igazi megmozgatója lehetne is. Régen az ember a saját kapuja előtt takarított tiszta udva, rendes ház, ugye ki volt írva. Igen. Társasházakban még most is az van, hogy ugye ki van osztva, hogy ki mikor takarít, de leinkább most már felvesznek egy takarítót, és elidegenedik ez a probléma, és hát ha nem jött a takarító, a gondok nem intézkedett, stb., de ez már nem az én dolgom. Ez egy érdekes folyamat. Engednek, hogy megjön a saját példánkat mondjuk. Nálunk eleinte volt takarító, tehát volt takarító, de takarítás nem volt. Aztán a gondnok takarított, aztán voltak kisebb-nagyobb veszekedések, és egy Pár év alatt beállt, az a legegyszerűbb megoldás, hogy mindenki a saját szemetjét eltakarítja, és az az átlag szennyeződés, ami létrejön, hát az pedig eltakarítódik, Időnként, és akkor eltűnik onnan a gondnokunk, vagy, vagy egy alkalomra fölvett takarító azt elviszi, és így állíthatom, hogy nem szeventes a házunk. Le, lehet ilyet találni. A másik érdemese civil kezdeményezéseket indítani azért ott tisztább legyen a város, igen érdemes, és ez egy nagyon fontos dolog, amiről még nem beszéltünk, az, hogy a lakóközösségnek az önszerveződése ön milyen és milyen legyen, de azt el kell neked mondanom, hogy én már több mint húsz éve részén környezetvédő életet élek, de soha egyetlen alkalommal sem mentem el szemetet szedni. Ezt nem vagyok hajlandó. Egyszerűen azért, mert ez arra szoktatja az embereket, hogy hát akkor az erdőben mi kivisszük a dolgokat és ott elszúrjuk. Most nem az olyan uh -huh. szócsolatos szóval, büntényekről beszélek, hogy mondjuk ö, egy akkumulátort ledobnak a, a bokrok közé, hanem az, hogy valaki a papítszsebkendőt elhajtja mondjuk a makosmáriai Máriai ösvényeken, ahol egyébként a biciklistákat nagyon nagy méreggel fogadja. Ezt nem, le, ezt, ezt nem helyes csak ugyan a hölgynek igaza van kötelessége az önkormányzatnak és a, területi, a területért felelős igazgatási szerveknek az, hogy a szemét, ami óvatatlanul azért a hulladék óvatatlanul keretkezik, az, az, az eltűnjön azokról a részekről, ahol, ahol lakunk. Igaza van abban is, hogy le kell mosni a járdát, de ne felejtse el, hogy mióta meg a járdamosás, egyrészt amióta az házmestereknek szűntek, akiknek az egyik kötelessége volt, másrészt amióta a víz pénz bekerül. Hát emlékezzen, 1991 előtt nem volt vízdíj, tehát a slagot bárkivel kapcsolhatta, és lelocsolatta a járdát, meg az úttestet, ami előtte volt, ami aztán belement a, a csatornába, az utcán ott voltak a csatorná, és lehetőleg még be is fogadták a vizet, és akkor tisztult a város ma, hogyha a bekapcsolja a slagot, akkor a vízórája forog, és sok pénz erre költődik. Na most az emberek nem akarnak erre költeni sok pénzt, kölcsön erre a tanács, vagy az önkormányzat, vagy ne. tehát valaki kölcsön rá, de ez lehetőleg ne ő legyen. Hát ezekre, ezekre talán figyelni kellene, hogy az életünknek ben fontos dolgok hát azért, azért nekünk hát bizonyos áldozó, nem áldozatot kell válni, hanem természetes módon fizetni kell értem, Vagy munkával, vagy figyelemmel, vagy akár pénzzel is. Na most visszatér a, a, a csoportokra, egyedül csak ugyan ö, nehéz valamit tenni, azért mindenki tehet valamit. Én egy egészen fura dolgot fogok most elmondani, egyszer meg, már meg is írtam, tehát ez talán egy év utáni vagy két év utáni utánlő, és én egy villanyoszlopot tartok rendben a Dolgos utcában, ahol én lakom a Dolgos utcában, ugyanolyan villanyoszlopok vannak, mint szerte a városban. És ezeket a villam összeragacsolják. Az emberek ott hirdetnek lakást, zeneórát, és a többi, és a többi. cellux felragasztanak papírokat, amióta nagyon egyszerűen lehet ilyeneket készíteni, tehát számítógépes nyomtatóval ki lehet nyomtatni, akkor nagyon hamar elkészületnek biztosan nagy számba. Én bizonyos, erről az egy bizonyos oszlopról alámban tépkedem őket, szedem le a ragasztót. Én ennyit tudok tenni demonstratívan. Én azt láttam, hogy az utcánkban most már többen is lele tépnek ilyeneket. Ezt bármikor meg lehet tenni, ha például mondjuk a busz megállóba a buszra várva, akkor persze azt mondják, hogy de hát, akkor engem hülyének fognak nézni. Hát az lehetséges, hogy az emberek többsége hülyének fogja tartani azt, aki tépkedi a buszmegállóról ezeket a papírokat, noha azok a hülyék, akik ezt nem teszik. Lehetséges-e ezt csoportban tenni, lehetséges ezt, ezt csoportban is tenni, de nem feltétlenül szükséges vannak, amikre nem kell szervezeteket építeni, szervezeteket szervezni, de vannak, amire szükséges és máshogy nem lehet elérni a változásokat. Ezek az önkterükeny kis csoportok a belátható közelségben élő emberek belátható problémákkal foglalkozó kis csoportjai, hogyha ezek megszerveződnek, és itt nem kell alapító ülésre gondolni Ez zászlóval is hanem hát baráti alapon, mm -hmm. beszélgetésekre, beszélgető körökkel, ezt meg lehet csinálni, és ezt lehetséges azt elérni mondjuk, hogy egy utcában fasor épüljön vagy fasolt telepítsenek. Megvannak erre a megfelelő fórumok és a megfelelő módszerek, el is lehet sajátítani őket, ez kétségtelen időbe kerül, kétségtelenül olyan időt kell ráfordítani, és akkor térjünk vissza a mai napi mániánkra, amit hát nem pénzkereséssel tölt az ember, és nem a, arra keresi a pénzt, hogy patajában elköltsen. Mennem számos gondolat fölmerőt, és nagyon röviden Föl, föl szeretném vetni őket, bár miázzám ez egy újabb hosszú beszélgetésnek lehetne az alapja. És a következőkre gondolok, hogy az ember a problémák látán arra gondol, hogy valamilyen új változásra volna szükség, és általában először a, a felelős hatóságokra gondolunk, hogy majd ők meg vagy egy köztisztasági vállalat, vagy hát akinek úgymond ez a dolga. De úgy érzem, hogy figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy, hogy van egy társadalmi tudatnak, van egyfajta mozgása. Ha én közömbös vagyok a szeméttel kapcsolatban, a gyermekem is azzá válik, hogy a környezeted is elete, azt szoktam meg, hogy majd valaki más csinálja meg ezt helyettem, és ez nem az én dolgom, de én ezért nem is teszek semmit, tehát végül is passzív vagyok, bár zsörtölődöm bekerülök, vagy a fiam bekerül egy, egy ilyen vállalathoz, ahol ő előbb-utóbb, mint a következő generáció képviselője, abból a tudattal fogja végezni a dolgát, ami amiben nevelődött. Tehát neki természetes lesz az, hogy ott szemét van, és tulajdonképpen igazából ide nem kell annyi utcaseprő meg utcamoson, mert tulajdonképpen ez így jó, hát egész életünkben ez így jó volt, nem is veszi észre ezt a dolgot, az igényeket felsőt tudja mérni. Tehát Az elején említetted ezt a dolgot ugye egy fogyasztói társadalomban ugye egy nadrág, ma már nem tart addig, vagy egy elektromos dolog, igen, én is még úgy vagyok, hogy a kompjúterbe elromlik valami, akkor hú, hát ezt meg kéne hogyan, és akkor egy fiatalabb azt mondja, mit vele, nem érdekes a garancja, vegyél egy másikat, 15 ezer forintért. hát ez, ez, ez, ez ilyen, hogy ez egy fél év alatt elromlik, ezt tudnot kell. Ez ki kell dobni, és bele kell rakni egy másikat, tudod? És az ember azt mondja, hogy ez lehetetlen. De az ő fejében már ez a, ez a normális gondolkodás és én nem tudok vele vitatkozni, mondom, te figyelj, nem nyitnád ki, nem javít, nem, ezt nem is érdemes, ezt tudom, Igen, én. igen. Itt nem érdemes már takarítani, mert így, meg úgy, meg amúgy a géppel nem lehet férni, ugye? Igen. igen. Tehát, ez egy ördögi kör, és én úgy érzem, hogy, és ez lenne, amiből egy hosszú, hogy mondja, beszélgetés ki lehetne megint bontani, hogy nekünk, akik ezt többé-kevésbé fölismerik, hogy azt mondjuk, hogy mégis változtatni kéne, a saját dolgainkban hogyan kéne változtatnunk amit te már említettél ez a fajta összefogás ez a izé de hogy ez, ez minél több konkrét gondolattal ki tudnánk bontani hogy igenis egy látszólag lehetetlen helyzetben hogy, hogyan jön el létre a megoldás nincsenek fölülről nem várjuk a helyzetek. megoldást nincsenek lehetetlen helyzetek hiszen itt most beszélgettünk ketten kiderült, hogy többen hallgatnak minket veszik a fáradtságot, fölemelik a telefont, és telefonálnak, elgondolkodnak azon, ami hangzik, lehet, hogy ellentmondanak, lehet, hogy éppen berzenkednek. Ez a civil rádió, ami ezeket a hangokat az éterve közvetíti, ez civil kezdeményezés ötétre, civil emberek tartják fönt, magánemberek passziója, hogyha tetszik, egy hasznos passzió. Van és működik a dolog, vannak olyan dolgok, amiket el kell várnunk más szervezetektől és más emberektől, el kell várni azt, és nem szabad elfogadni azt, hogy már elnézést megint az hogy utcára vizeljen valaki, hát ezt nem, nem szabad, olyan közhangulatot kell teremteni és mi ezt megtehetjük, nem gyorsan, de megtehetjük, hogy ez megint lehetetlenné váljék el kell várni az önkormányzattól például, hogy a, a törvényben rögzített kötelezettségét teljesítse, vagy ami a törvényben nincsen, el lehet érni, és azt, hogy belekerüljön a törvényekbe és a rendeletekbe. Nagyon sok mindent lehet csinálni. Mások mást csinálnak, ez kétségtelen, például... Ez a bizonyos használd és dobd el fölfogás, ez mondom, egy tudatos cselekvés sornak az eredménye. Ezt, akik, azért ilyen a világ, mert az emberek egy része azt akart, hogy ilyen legyen. Én nem vitatom el tőlük a jó indulatot bizonyára súlyos és megfontolandó érvek vannak amellett, hogy hát a, a társadalom akkor így működjék. De legalábbis üzletileg indokolt. Például látni. üzletileg indokolt. Hát van, aki ebből, ebből nem is tud kilátni, mert hát úgy látja, hogy ha jól megy az üzlet, akkor jól Te megy ugye, a világ. De. Hát én meg nem hiszem ezt, nem tartom ostobának, vagy még, még csak rossz indulatúnak se a másikra, de azt mondom, hogy téved. Hát, Mindenképpen eh, rövid látó, rövid távra gondol. Pontosan, pontosan, pontosan így van. Ez egy, ez egy nagyon nehéz dolog na most e, vegyük észre hogy a, a világfejlődés és a tudományfejlődése az sok e, e, változást kell hogy hozzon a gondolkodásunkba mondok megint egy példát, megint egy mostanában divatos példa, ez a hálózatelmélet időnként vannak ilyen, ilyen e, e, új tudományos felfedezések, amikkel bekerülnek a e, e, színes újságokba és ez a hálózat elmélet, ugye azt mondja, hogy hát a társadalom meg a világ ilyen hálózatokba épül fel, és akkor azoknak megvannak a maguk szabály, ez tökéletesen így van, ez igaz is, létező dologra jöttek rá és figyeltek fel. Ennek a következményeit kell hát lebontanunk és, és hasznosítanunk például a hálózati hát kutakodásoknak az eredményeit a városépítésben és a városi életben is. Vegyük észre azt, hogy vannak emberek, ahogy ugye a hálózatelméletnek itt a legfontosabb része az, hogy hát vannak diszkrét pontok, amik egy hálózatban nem minden pont, nem minden ember és nem minden sejt és nem minden kémiai anyagi azonos szerepben van egy hálózaton belül, hanem ezek bizonyos hierarchiában rendeződnek, és ezeknek a hierarhiáknak a változtatásával lehet az egész rendszeren belül, változást elérni. Ilyen például az is, amiről előbb elkezdtünk beszélni, hogy milyen települési egységekbe szerveződik az ember. Az a nagy város elmélet, amit volt Magyarországon, és nagyon sokfelé, ez nem egy magyar sajátosság, és nem buta emberek csinálták egyébként ezt. Csak rosszul gondolkodtak, és rossz lett az eredménye, hogy hát majd építünk nagy alvóvárosokat, ugye ezek a lakótelepek, több százezer ember lakik ma Budapesten néhány lakótelepen, akik majd elmennek egy másik helyre, ott dolgoznak, és utána majd hazamennek, és akkor ott alszanak, és aztán lesz egy harmadik hely, ahol ő majd ő szórakozni fog, ugye 3x8-24, akkor mindegyiknek csinálunk egy-egy egy óriási több száz hektáros területet, és a kettők között ilyen hálózatok rösszik, de ez nem működik. Az embereknek nem föltétlenül van kedvük napi másfél órát tölteni a buszon egyik irányba, aztán másfél órát tölteni a másik irányba hanem szeretnének mondjuk besétálni a munkahelyükre, szeretnének mondjuk elsétálni a kocsmába, most a rég értelembe vett kocsmákra gondolok, vagy más olyan beszélgető helyekre. Ennek következtében hát nem szabadna ezt az életmódot fenntartani. Ez egy nyilvánvalóan ö, olyan eredmény, amit, amit ö, hát látni lehet, a, ö, ahogy körülnézünk, hogy ez így nem jó. Ö, az emberek. Ö, személyes életsorsa és a személyes jelleme, a lelke változik meg ezáltal, hogy hát egy ilyen, ilyen teóriára, egy tévesnek bizonyult teóriára építünk. Mondok egy, egy, egy most egy nagyon vad dolgot, remélem sokan kiakadnak tőle, nem szabadna tíz fillért sem fordítani a lakóterepeknek a rekonstrukciójára, más sem lát, lát hallunk a, az újságok, hogy milyen jó, mert itt mostnak korszerűsítik a Költségeket a fűtés nem lesz olyan drága, hatékonyabb lesz, külön lehet a meleg vizet számlázni, és a többi, és a többi. Ez semmi egyevet nem jelent, mint hogy a lakótelepék életét meghosszabbítjuk. Azt mondjuk, hogy kérem szépen, akkor itt az ablakok mostan olyan, olyanná alakítódnak, hogy a meleg nem megy ki, és a hideg nem jön be, tehát jobb lesz a lakútelep. Most kérem szépen leve, a távfűtésről leválunk, és akkor csinálunk minden házba gázkazánt, és mennyivel jobb lesz. Ez gazdasági dolgok gazdasági dolgok. Igen, igen, igen ez, ez nagyon jó, hát nem kevesebbet kell fizetni, érte esetleg jelentős módon. Na de ez, ez, ez, ez, ez így nem működik, hiszen ezeket a, a, az emberi hangyabolyokat megszüntetni kellene. Tehát nem, nem, nem javítgatni kellene. Nem ezeket az embereket kártalanítani kéne. Akik... Nem kártalanítani kellene, hanem lehetővé kellene azt tenni, hogy ha ők a, a lakótelepi lakásukat értékesítik, amit egyébként egész módon a lakótelepi lakások nagy része a 90-es évek elején került magántulajdonban. Ez nem lett volna szabad. Nem igen. lett volna szabad. Ezt nem lett volna szabad semmiképpen. Ez is egy rossz teória, aminek súlyos nemzedékekre kiadjuk. Mert most ők meg annak ezzel a vagyontárgyát. Így tudom, van. Képten, Na most igen. ezt valahogy úgy kellene, hogy egy másfajta, másfajta életbe tudjanak átlépni. Ugye most súlyos gazdasági veszteségekkel tudják ezt megtenni. A lakótelepi emberek azok általában a, a, azt az életteret, amit beélnek, azt a 40-50 négyzetmétert, mert ez is nagyon rossz, hát ez kicsi, hát nem lehet mondjuk egy, egy átlagos családdal két gyerekkel egy, egy ilyen kicsi 42 négyzetméteres lakásba lakni, vagy csak, vagy csak nagyon kellemetlen életet. Na most ez, ez valahogy valamilyen módon, most ne kérdezzenek tőlem receptet, hogy mit mondok erre, biztos kellő végig gondolás után meg lehet találni a megoldást, megfelelő más helyre el kell őket engedni, úgyhogy ne érje kár. Azt hiszem, hogy erre meg lehet találni a megoldást, utána pedig a lakótelepeknek megszüntetni, és másfajta városépítési egységeket ott létrehozni, akár kisebb faluszerű településeket. Ha meg lehet ez az államnak támogatott fölújítási programnak a költsége, ha ezt komolyan is vennék, mert egyébként úgy tűnik, nem is veszik igazán komolyan, tehát ez most inkább a propaganda szintjén működik. Ez el is indíthatna, ez az összeg más célra elindíthatna egy, egy valódi városszerkezeti változást is. Pontosan így van, ezt én állítom, bizonyítani nem tudom. A, a fő baj az, hogy tudomásom szerint erre irányuló kutatások nincsenek, és éppen ezért bárki könnyen azt mondja, hogy ne, hát ilyen locsogok. Igen, én ezt most locsogom és mondom, de biztos vagyok benne, hogy kellő szemrevételezés után. Hát lehetne dönteni, hogy amit itt elképzelünk, és amit mi szeretnénk, az tényleg lehetetlene, vagy csak olyan áron, és itt most nem pénzüle gondolok, olyan áron megvalósítható, ami miatt már nem éri meg, hogy ezt megtegyük. Tessék ezt, ezt föltárni, és, és végig gondolni, legyen ez egy gondolkodás irány. Sajnos nem ez a gondolkodásnak a, az iránya, Budapesten ö, állandóan azt halljuk, hogy centralizálni kell, hogy lehetetlen, hogy itt ez a 23 önkormányzat itt egymást, szerintem is nagyon rossz a Budapest önkormányzata, nem az a baj, hogy sok az önkormányzat és sok az önkormányzati képviselő, hanem az a baj, hogy kevés. Budapest nem 23 kerületből áll, plusz egy fővárosból, hanem legalább 120-ból. Megint csak nem tudom megmondani, hogy... Mert hogy azok lennének amiből. azok a szomszédságok, vagy kisebb-kerülkesebb egységek, amik valóban ö, emberi léptékű kapcsolatokat képesek Pontosan. kápolni. Mondjuk egy példát rá. Egy példa történt, és ez, ez sajnos nem jelentett áttürést. Ez az, amikor Soroksár és Pesterzsébet elvált egymástól, és létrejött a régi Soroksári 23. kerület. Szociálisan, de még nemzetiségét tekintve is, hiszen Soroksár az egy némettelepes falu volt eredetileg kulturális hagyományait tekintve minden módon ez két külön település volt, amit egy ilyen administratív könnyebbség okán valamikor az 50-es években összevontak, ugye a nagybudapest kialakításakor, és lett egy jól adminisztrálható valami, hát egy rendőrparancsnokság volt, egy szakorosi rendelőintézet elég volt egy oktatási osztály a tanácson, és a többi, és a többi. Ezek egy, egy bizonyos logika mellett nagyon jó lépés volt, csak hát éppen az életet nem közélítette meg, nem lehetett ott jól élni. Hány ilyen terület van? Hát gondoljanak végig, például a 17. kerületben uh, milyen eltérések vannak, vagy például itt az előbb a hölgy említette azt mondta, hogy a második kerület belső részénél. él. Hát miköze van mondjuk egy vízivárosi második kerületi lakosnak egy hideg kutihoz. Hát mm -hmm. igen kevés. Hát uh, Az is jellegzetes példa, hogy hát uh, ha Nem, a térképet kettő, megnézik, is nevezik, pontosan, igen. Van. Ha, ha megnézik a térképet, akkor lehet látni, hogy ott van olyan, olyan ö, ö, egység van, ami, ami hát egy önálló életet igényelne az én véleményem szerint, de a saját 12. kerületemre is ezt tudom mondani. Akkor persze lehet nem hogy na hát akkor kell 12 polgármester, vagy, hát, vagy nem tudom, hát polgármester... Nem, nem biztos, hogy magát az állami gépezetet kell ezt át, így átalakítani, de az erőviszonyokat, vagy ahogy mondjam, a képviseletet mindenképpen át kell van, pontosan. Ha közigazgatási rendszerünk Budapesten ott sem megfelelő, hogy mit intéznek az önkormányzatoknál, mit intéz az állam, mit intéz a főváros. Ez is egy hatalmi játszmának egy rossz eredmény, egy hatalmi játéknek egy rossz eredményét ne -nek a levét isszuk. Egyébként ez régi hagyomány, nem állítom, hogy csak a rendszerváltás utáni köziközgatási rendezésnek a rossz eredmény, ez már korábban is sem volt ez tökéletes. Hát vannak ügyek, amiket helyben kell elintézni. Hát vegyünk egy példát, az ötödik kerületi lakosságnak a túlnyomó többsége nyugdíjas, effektíve az állandó lakosok jelentős része nyugdíjas, nyilvánvaló, hogy nem óvodát és bölcsödét kell a területen építeni, hanem és akkor mondjuk a, a járdákat kell úgy rendbehozni, hogy azok az emberek, akik Azon nehezebben úgyan. emelnék a lábukat, azok ne bukjanak föl a kátyukba. Erről ők dönthessenek, erről ők dönthetnek. Ugyanakkor és most mondok megint egy talán sokakban ellenkezést kelt a dolgot, az ötödik kerület iszonyatos nagy a napoli népessége, mert rengeteg ember oda megy dolgozni, rengeteg cég van ott, ezeknek a cégeknek nagyon kevés a nyílt és ellenőrizhető beleszólása abba, hogy a területen mi történik. Pedig azért egy joga van, egy cégnek ott van a székháza, a joga van arról valamilyen módon dönteni, hogy mi történjen a környezetében. Ez így is megtörténik, de is nem És ezért nem is törődik unha. aztán. Így van, pontosan. Mm -hmm. ö, tehát ezeknek az intézményesítését meg kéne ö, ö, ö, teremteni. Ez egy bonyolult rendszer, sokféle alakulása van, most hallottam, hogy legújabban megint valamiféle törvénytervezet készül erre, reméljük, hogy, hogy ebből lesznek jó elemek is nem tudom, meg, meg kell oldani a dolgokat. De például azért, azért biztosak lettünk benne, hogy mondjuk nem 120 szokmányiradára lenne szükség, az valószínűleg bőven elég Pontos, mennyi, így van, mennyi van. Így van, így van. E, a tényleges döntésekről van szó. A mm. tényleges döntésekről van szó az, hogy két utca közül melyiket kövezik ki előbb, és melyiket később. E, arról, hogy a, mondjuk egy területre jutó e, m, zöld felület. Az, az hol képződjék, hogy vajon parkolót építsünk, vagy zöld területet. Ugye ez erősebb civil részvételt igények. Pontosan. Tulajdonképpen ilyen kerülei keretek között teremthető esznek. Úgy általában a budapestiek, mint akik vagyunk itt, 1 millió 700 ezeren, 800 ezeren, úgy panaszkodunk, meg hát le kell slagozni a, a járdákat tökéletesen igaz, így van pontosan, úgy általában bele a levegőbe. Nem tudom, hogy az a hölgy, akivel itt az előbb kedvesen beszélgettünk tudja-e, hogy ki az önkormányzati képviselője. Azon a területen, hogy lakik, van egy önkormányzati képviselő, aki vagy szavazott, vagy nem, de hát a, van egy ember aki valamilyen mértékben és módon azért a területért felelős kell, hogy legyen. Most én nem tudom, hogy ki az én önkormányzati képviselőm, pedig hát nem csak a környezet, hanem a... Sőt, is voltál. Sőt, még én is voltam. <gül> de most nem tudom, mert tulajdonképpen nem is, nincs is jelentősége, hogy azon a, a környéken, ahol lakunk, akkor ott mostan kovácsnak vagy Szabónak, igen, vagy, nincsen, Tolutnak, vagy Németnek hívják. Nincs egy olyan... Nincs felelősség. Nincs egy, igen, nincs egy olyan rendszer, amiben ez a kapcsolat egy élő kapcsolatlen a helyi közösséggel. Tehát ez Így egy van. ilyen hivatalos van. rendszer, van. ami van. talán inkább most még a politikai érdekeit szolgálja jobban, kevésbé a, a, nem kapcsolódik a, a, az egyénekhez túlzottan. Így pontosan. Szóval ö, például ö, a, a, most megint mondok egy ö, sokakat ellenkezésre készített dolgot, a helyi önkormányzat ez egy társadalmi szervezetnek kell, hogy legyen belátható méretű önkormányzatokat kell alakítani, a belátható, általában a lakosság többsége által belátható gondoknak, közügyeknek a kezelésére. Nyilvánvaló, hogy, hogy vannak olyan ügyek, amik szakkérdést. Hát mondjuk egy emelet ráépítés esetében mindenki véleményt nyilvánított, hogy, hogy az neki tetszik-e, vagy nem szeretné-e, hogy ottan egy emelettel több legyen a házam, De nyilvánvalóan, hogy csak a szakemberek, akik ennek megfelelő végzettséget szereztek, mondhatják meg. Azt, hogy ez statikailag megtehető, vagy nem. Most sajnos ez a két dolog itt összecsúszik, és ö, ö, keveredik. A, a, a minnyájunk természetes ismeretéből fakadó dolgok, és a szaktudás az érvrendszerekben az érdekrendszerekben elveszik magunk is néha olyasmiről beszélünk amiről nem kellene, velem is megesett nem egyszer, hogy olyan viták belefolytam, amiben nem lett volna szabad szakügyekben megszólalni ez óhatatlan és most már kerülöm de más dologról meg igenis. Hát azt kell mondanom, hogy én ide, azt szeretném, hogy ide épülne még egy emelet, mert ez a házsúr egyébként így fokhíjas, szebben, szebb szeb az utcakép, hogyha van. A másik azt mondta, hogy ne legyen ott, mert akkor több lesz az autó. Lehet, lehet ezekről vitatkozni. Csak az már az építészek, mérnökök, megmondják, hogy lehetséges-e vagy nem lehetséges. Igen, lehet, hogy fizikai lehetséges, de mégis az egész illik Környezetben. A környezetben. vagy sem. Így, így van, pontosan. Úgyhogy ezek, ezek, ezek fontos dolgok, de egy biztos, hogy mindenki tehet valamit. Olyan nincs, hogy nem lehet semmit sem tenni, olyan nincs, és nem létezik az, hogy minden a kívülálló, ha fölöttünk lévő hatalmas természeti erők, térjünk vissza, ugye a természet ez, de hát azok, hogy hát majd jön a hurikán, és akkor itt elsöpör mindent, és hogy hát blablabla, bla, bla. Nem, nem. Urai vagyunk a saját csósunknak, és tudatosan kell uraivá lennünk. Az lehetséges, sőt egészen biztos, hogy amit én kedden helytelenítek a szerdára nem változik meg. De ha sokan helytelenítenek kedden valamit, akkor talán jövő kedre, vagy egy év múlvai kedre az a dolog úgy változik, ami, ami az kedvező. el, hogy kedvező. A, a, a negatív való változás is generációk alatt, így van, Ezért fontos, is nem ismerjük fontos. föl fontos. ezeknek a változásoknak a, a, a működését, mert ezek nem ugrásszerű változások, hanem, hanem olyan időben hosszú folyamatok, amiket az életünk során nagyon nehezen ismerünk föl. Ez, ez ehhez egy bizonyos, hogy mondjam, kutatás kell ahhoz, hogy ez ember Itt. rájöjjön, hogy hát ez megváltozott. Így van. Így van. Figyelem kell, és kutatás csak ugyan. Tényleg vannak olyan társadalom kutatók, akik a, a társadalmi mozgásokat így, így tudják figyelni, és ez megint csak egy szakma, mint az építészet. Nagyon szomorú dolog, hogy nincs egy Budapestre figyelő kutatóintézet, noha vannak kezdemények és kezdeményezések. Kellene, hogy legyen, kellene, hogy legyen ilyen valahol ma mi városunkban az, hogy pedig nem a mi életünkbe valósul meg valami, és nem rögtön valósul meg valami az egyáltalán nem baj minél előbb persze annál jobb bizonyos dolgokat, de tudomásul kell vennünk, hogy csak ugyan, ahogy mondod, húszú éveknek, évtizedeknek, akár századoknak a folyamatait kell az én meggyőződésem szerint, és itt ez fontos dolog, hogy én a magam meggyőződést, mondom, már átalakítani, másfelé lökni egy kicsit a szekeret. De ebben is megvan minden egyes embernek a felelősség, és minden egyes embernek a lehetősége. A átadni a gondolkodásunkat, és átadni az életünket, mert itt sajnos az történik különféle manipulált áléleté alakítani a mi egyszeres és egyszeri létezésünket. Ez helytelen, ez nem jó dolog. Ez nem jó dolog. Hiszem és vallom. Engedjük meg, hogy legyen ez az utolsó szó szándékosan egy kicsit tovább engedtük ezt a beszélgetést részben azért mert a Kréta kör ma nem jelentkezik és kaptunk is időt erre, hogy megtegyük részben meg úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb témáról beszélhettünk és remélem, hogy nem hiába jó gondolatokat hallhattuk és azt is remélem, hogy folytatni is fogjuk önök szavó. Béla Istvánt hallották, és Bányai Géza búcsúzik a nagyvárosi dilemmákkal két hét múlva ismét. Köszönöm a figyelmüket.